Санд, випий море!» Вечерятиму нині в якомусь затрипаному одеському ресторанчику над морем. Снідатиму завтра в подібному ж ресторанчику над Золотим Рогом у Владивостоці на крайній межі, за якою океан, могутній і грізний, баблячий і жаданний. отак то аж в самому не вірить. Вийшов з хати пісню вересневого ранку. Це вже початок осені, але напрочу тепло, аж спечно. Спалося погано. Настрій аж геть нікуди. Якийсь тиждень, як нарешті, отримав в першу своєму житті квартиру. Холостяцьку благодать. радіти б мені та приспівувати. Але ж кілька днів тому з того ж будиночка винесли на марах Григорія Тютюнника, мого земляка і друга, наче старшого брата, мого опікуна і покровителя в письменницькому самопожираючому середовищі. Говорив, оце Микола нарешті маєм осідок. У мене тема готова, отож зачиняюся і працюю, нікого й на поріг не пускатиму». Глянув на мене і додав, «І ти теж без діла не заходь, тобі також час братися за серйознішу тему, не вічно з тією лірикою бавитися». Тепер я один в кімнаті, меблів тут ще ніяких, з на сніданок лише чай. Краще піду кудись, провітрю голову. Виходжу, поблокаю Львовом, десь здиваю затишненьку, чанашну, чи щось подібне. Якщо ще не матиму апетиту, то замовлюсь першу чарку, засяду сам і поїм, і вип'ю. От лишень, щоб не зустріти нікого з друзів, бо про що говорити мому з ким? Чи розважатимуся, коли мені недобре? До праці не треба. У зв'язку з одержанням квартири попросився у відпустку. Вірші зачекають, бо ж замість блаженства Нудота. З якоїсь вулиці переходжу на іншу, безлюднішу. Думаю про щось чи ні, але десь у собі замикаюся ще глибше. І от майже просто переді мною журналісти вільної України Юрій Малявський і Олег Матов. Веселі, збуджені, просто до мене. Микола, полетиш з нами у Владивосток? Відкривається новий рейс і начальство запросило групу журналістів. У нас є зайвий квиток, фотографа. Якщо що й дружина прихворіла. А що? Можна мені цього якраз і треба. Виместися кудись подалі з цього обтяжливого нині для мене Львова. Дзвоню Богданові Гороневі. Поживеш у мене? Я на далекий схід. Звідти заїду до матері на Алтай. Вона там із сестрою. Давно вже їх я не бачив. А тут така нагода. Задарма в таку далеку дорогу. Богдан радий. Місяць відчуватиметься господарем помешкання, адже досі так само шукає притулку по львівських закутках. І от ми на березі Чорного моря. Обов'язково скупатися, вода вже холоднувата, але нам нічого. Ми відразу вирішили після куполі той літній ресторанчик, збадьорений, з пробудженим апетитом, з любов'ю до життя. якомусь випадку всі одягнуті подібно, наче в уніформу рідні полотняні вишиванки, які нам щойно входили в моду стилізації під традицію, хлаптик вишивки на комірцях на кишенці. Нас приймають чи не й за якусь делегацію, тим більше, що тримаємося впевнено, говоримо українською і то без огляду, як нас приймають. Бачимо ж, що розуміють. Замовляємо холодне і гаряче, пляшку горілки не можна цілої пляшки – Саме розпочався якийсь там етап боротьби з алкоголем, в буфетах чи навіть в ресторанах дозволяється лише по 100 грам. Ми наполягаємо, і нам врешті роблять виняток. І от сидимо, тревенемо, уже доїдаємо і допиваємо, коли і за ширми з'являється така вже інтелігентна одеська бабуся і до малявського, що сидів найближче. Цюрупунчик, цюрупунчик, а подай мені ету пляшечку, подай, подай. Той механічно подає «Ми жартуємо з пригоди, аж тут офіціант зауважив, що зникла пляшка, заглядає і під стіл, і під сусудні столи, чи не провокуватимемо часом, адже він не має права приносити тіло. «Ви вже просили: не підгодьте мене, сі час у нас строго». Наступного пізнього ранку ми на березі Тихого океану, тож на пляж, щоб і тут викопатися, хоча вода тут холодніша». Тут роззираємося, де найближчий магазинчик чи щось подібне. Неподалік вина коньяки, йде ж вава торгівля, бо ж черга аж завелика. Вирішуємо і ми прилаштуватися. Із потрібним запасом не такою холодною видуватиметься океанська вода. Доходимо до прилавки і аж тут зауважуємо, що торгують не винними коньяками, а четвертинками московської, і то лише по одній в одній руки. З аеропорту дзвонимо на крейсер Чапаєв. На ньому саме тоді проходив головпурівську військову перепідготовку Роман Іванничук. Ми зі Львова давали телеграму, але ще одержав. Зустрічателі так не прийшов. Черговий офіцер обіцяв розшукати, відпустити для зустрічі раз така нагода. Зворотній рейс за кілька годин. Тож ми не затримуємося ні на березі, ні в місті. Не дай Боже запізнитися, то з нашими грішми – Самому добиратися було б заважко. Сагаємо, зголошуємося нашим стюардесам-капітанові. Все гаразд, часу до виліту не так уже і багато, але пообідати в аеропортівському ресторані вистачить із запасом. Тож туди ми мандрівники, ми вільні розкошуємо. В ресторані вибираємо споміж напитків чомусь аж надто недорогий коньяк китайський. Але його слід було б продавати і зовсім за безцінь. Правді, нічого смердючішого ніколи в житті не доводилося пити жодному із нас. Аж тут оголошення. По аеропортівському радіо гостей зі Львова викликає крейсер Чапаєв. Іванничук таки не встигав зустрічатися з нами, але говорить весело, збуджений несподіваною розмовою. Йому ще служити більше місяця, то щоб вітали всіх у Львові, особливо родину. До речі, у Львові нічого нового повіщаємо йому про смерть Григорія Тютюнника. Не вірить? Було це в Тебелі. Жили ми тоді ще з малими дітьми в невеличкому будиночку разом із сім'єю Євгена Гуцала. Євген багато працював, і там в нього був свій режим. Я ж прокидався трохи раніше і стигав, якщо буває охота, посидіти над своїми віршами, ще доки інші спали. Але в певні години ми разом пляжували, ходили а разом за свіжою пресою ще кудись необхідно чи куди нас дружини посилали. Отож якось йдемо з газетами, і Євген раптом знаходить двадцять копійок, от, говорю заздро, багатому сам чорт дітей колише. Подивився він на мене і каже Знаєш, тут є вихід, давай ми ці двадцять копійок проп'ємо. Знали ми, де ятка зі свіжим пивом недорогим, то ми туди а зустрічаємо Бориса Харчука і його припрошуємо до гурту. Він з нами тільки пропонує взяти, окрім вина, горілки. Аж тут і зять Олександра Ковіньки нагодиться, і теж за горілку голосує. Набрали ми і того, і того, і вирішили не мозолити очі дружинам, рушили берегом за пару кілометрів до Жаб'ячої бухти. Хто бував у тих місцях, той знає. Вибрали плаский камінь, розклали на ньому припаси, а сам і довкіл просто у воду по шию, едемне відчуття, спека, а ти п'єш ту горілку, а тобі добре. Вода знімає зайве захмелення, охолоджує. Так, ти в міру втрачаєш самоконтроль, проте наче й нічого. От лиш Борис Харчук відпружився, почав лаяти Московську імперію, а далі взявся і за комуністів Зеленіна. І аби ж то для нас тут звучності особливої не треба, ми поруч, коли ж він кричить так, що зверху на сторожовому прикордонному пункті хлопці насторожилися. Поставали край кручі і прислуховуються, що воно за ручно такий радянську владу ганьбить, українській болі виповідає. Якби то тепер в наші дні, то й не дивно, але ж то трапилося завчасно. По тому харчуковому голосу нас і розшукали дружини, та й собі у воду до нашого столу. У нас ще там дещо лишалося. Однак нам від них перепало, а ми ж тільки ті знайдені двадцять копійок пробивали, що правда дещо до них додали. По сусідству з нами у такому ж будиночку поселилися дві московські інтелектуалки. Гонорові, самоупевнені, до того ж старі. Певно родички письменників чи співчанських посадовців. Наші діти вибігають бавитися біля хатки. Гуцелова Валеся виводить і свою циганькувату донечку. Старі відразу до них. Охота поговорити. Наші діти наче й не розуміють їхню балаканину. А от самі російською фактично не говорять хіба дещо. Вони до нас із Євгеном, ми якраз зібралися до моря. Слушайте, на каком язикі... Они разговаривают. Мы в добром монастыре ее Ну, это такая мова, что еще российские цари ее заборонили. Нет, правда, откуда вы медали своєї, из Галиции? До них не доходит. Это что, страна такая? Звичайно. Как Чехословакия? Но набагато больше, недали девуются. Ну, вы хоть немного по-русски понимаете, а как же дети будут здесь жить? Ми також дивуємося і до них із тим самим. А ви звідки? Ми, ми із Москви, пихі і гордості аж понад морські береги. Ми далі своєї, а, а то ж то село і її город. Боже, що то з ними сталося? Обидві тримали в руках книги, обидві кинули ними об землю і з розпачливим дивов... здивуванням. Так, ви не знаєте прекрасної століці нашої Родини? Та наче щось чули. Таке-то ж століця міра всіх трудящихся. Таке-то же нам у той день якось особливо добре плавалося. Марахонські запливи Лікарі рекомендують вести дітей на море, на літні пляжі. А згідшими туго, щоб придбати будівки, бодай, у співчанський будинок творчості, бодай і у Одесі, то жінки розознають дешевші шляхи. Напитали, що у Бордянську можна недорого кімнати піднаймати – Готувати самим, звичайно, за те, вже на морі, скільки за манець. І от ми там, кудлики, яворівські, безпайкиви. Справді, не надто переплативши, протулилися в якихось закаморочках. Зранку на море, поки діти ще сплять, потім хлопці на базар за провізією, жінки годують сніданки. Ми закуповуємо щось із недорогого, більше фруктів та овочів, Норречі до того ж отримати здачу металевими карбованцями. Це принципово і необхідно. Без того металевого карбованця ми ризикуємо лишитися без захмеленої прохолоди. Так, перекусивши чимось, залишивши дружин із дітьми частуватися гарячим, це для них обов'язково, ми підпинним їхнім оком заходимо глибше на марафонський заплив до протилежного боку піщаної коси. Там перепочуваємо якусь годинку, повертаємося назад, вдоволені, втомлені і збуджені. Одна лише деталь – туди ми пливли, заховавши в таємні кишеньки плавок ті металеві карбованці. Назад повертаємося без них. Дружини проте не знають, не знають, що на протилежному боці коси за якоюсь прибудовою мешкає ветеран війни видатний виноградар. Батько одного поважного посадовця міськради. З огляду на все це він нічого не боїться. Іншим зась, іншим заборонено, інших можуть страфанути чи конфіскувати добро. Йому можна все. І він наливає кожному з нас по півкварти прохолодного домашнього вина. І це благодать. Ми повертаємося до наших родин зморені і збуджені, з гарним настроєм. І дружинам це подобається. От бачите, і без чарки можна бути веселими. Їх у марафонські запливи ми не беремо, хоч вони кілька разів ірвалися. Це не для їх... їхня справа, діти.